Oh, ja, var jag en dricker så får jag aldrig nog. Jag har gjort slut på all jag har kunnat hitta här men ändå så törstar jag efter mer. Jag vet inte vad det är med mig, Danny. Det är nog ett chocktillstånd kan jag tänka mig. Du är i, ähm, i en situation där du har upplevt ett fruktansvärt trauma och... Och av någon anledning så manifesteras den här desperationen i en törst som du inte kan släcka. När det egentligen är din själ som, som söker tröst, som söker efter mening eller som bara undrar vad tusan det var som hände. Ja, det, det känns kanske som man man är mer eller mindre i ett chocktillstånd just nu men... Ja, jag vet inte om det, det riktigt förklarar det hela. Jag, jag tror jag, jag... Jag känner mig lite, lite annorlunda idag. Jag, jag vet inte om jag riktigt hör hemma på den här planeten. Det, det, det, det känns som... Jag, jag egentligen är någon helt annan stans Jag är bara på besök här helt plötsligt. Och allt är så konstigt. Nej, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det, åh, vilken upplevelse det har varit inför veckan här. Jag, jag, jag har nog riktigt splittrats i i tusen bitar här jag, jag vet inte var jag ska ta vägen vem jag är, var jag kommer ifrån och varför jag måste dricka hela tiden Ja, det är många frågor att besvara och jag vet inte om vi kommer närma oss många av dem i dagens avsnitt tyvärr utan mm. det är någonting du får försöka, försöka lista ut på, på din, eh, din fritid. Vi har andra bekymmer vi ska försöka reda mm. ut idag som vad tusan det är vi har tittat på egentligen för vi har ju gått en väg som vi inte gått på länge och det är skitfilmsvägen och... Vi bestämde oss för att vi ska titta på någonting med tvivelaktigt rykte. Vi vill se om det är så illa som folk påstår. Den här titeln dök upp. och Ja, vi kan väl säga att det har varit en intressant upplevelse. Vi kan väl vara så generösa åtminstone. Men är det någonting som har stuckit ut förutom effekter, rollfigurer och historia så måste jag säga att det är konceptet eh, produktplacering- för helt plötsligt så blev det ett högaktuellt ämne. Uh, ja, det blev det ganska så snabbt här får jag väl ändå säga. Och någonting som. Uh, jag höll sig kvar. Det. Uh... Det kändes lite mer som en, en, en reklamfilm i långfilmsformat än en, en riktig spelfilm. För gödses vad man har tryckt in produktplaceringar här. Vad man stoltserar med logotyper och förpackningar. Platser som eh, anknyter till företag och produkter. Mm. Det är... Eh, lite någonting i, i hästväg i, när det gäller film i alla fall vad man får bevittna här eh, annars är det ju som, filmer som Demolition Man som har varit eh, väldigt eh, ja, vad ska man säga påtagliga med, med sin produktplacering men jag vet inte om, om eh, en film som Demolition Man har mycket att sätta emot dagens rulle, för här är det ju eh, full reklam hela tiden känns det som. Ja, för att komma upp i samma produkthastighet som den här filmen har så måste vi komma till moderna tider och studios som... ja. Sony till exempel, som är extremt förtjust i att ha med produkter i varenda bildruta. Lite, lite diskret. Nej, inte särskilt diskret, men ändå. Jag försöker antyda att ah, men de här produkterna är jättebra. De kan ni väl gå ut och köpa när filmen är slut. Och då kommer vi till en väldigt viktig fråga som vi faktiskt ska ta en liten titt på idag. Och det är... Är det okej okay att visa riktiga produkter i film eller är det någonting man bör undvika? Och det är lite filosofisk fråga egentligen kan man säga, därför att det beror på tycke och smak naturligtvis. Det finns bra sätt att göra det på, det finns dåliga sätt att göra det på. Om jag ska säga vad jag tycker så är jag helt okej okay med att visa produkter i film– Därför att filmer ska ju på olika sätt representera vår verklighet eller vår värld och där finns vissa saker tillgängliga. Jag har inte problem med att någon dricker en läskedryck eller kör ett visst bilmärke eller använder en viss dator eller vad det nu må vara. De här märkena finns, de är tidstypiska för den här tiden och blir ju lite ett historiedokument hur världen såg ut vid den här tiden- när den här filmen gjordes det är helt okej okay, tycker jag problemet handlar snarare om hur, um, hur mycket man trycker upp den här produkten i bildrutan hur man sticker fram den och hur mycket det känns som en reklamfilm istället för en spelfilm och där kan vi väl säga att dagens film är, är um, väldigt mycket över gränsen <laughs> Ja det, det får man väl säga att det, det finns en gräns och ja, vissa filmer träder över den och vissa bara rusar över den med visst mått av stolthet känns det som ibland också att det, det är en inbördestävlan om vem som kan få in mest produkter i, i en film här. Jag, jag vet inte vad, vad saken gäller men jag personligen så tycker jag att det, det ofta stör upplevelser. Här och Jag förstår definitivt anledningen bakom eh, produktplaceringar i film att när det kostar så mycket att producera en rulle så vill man ja, kunna få in så mycket pengar som man bara kan mm. eh, för att för hjälpa upp produktionen. Och, eh, ja, jag, kan, jag kan svälja en hel del av eh, produktplaceringar i film när det inte stör själva filmen, att det kan skymta förbi en logga här och var det kan byggas upp eh, lite mer i, i narrativet som, eh, ja, vad ska vi ta för exempel, som Bond som, som har en massa olika gadgets och, och bilar och produkter eh, det, det kan jag till viss del köpa i alla fall för det, det, det är lite hans grej mm. för, ja, det det var så i alla fall ett, ett tag att det, det var mycket produktplaceringar i, i bondrullar. Eh, och ja, det, där fungerade det ofta. Men sedan så, så kan filmer också ta och helt pausas upp. Och eh, bara fokusera sig på själva produktplaceringen. Att den tar över handen framför själva filmen. Och det är jag inte okej okay med. Det är ju många rullar som har lite gått den vägen att kontraktet i stort sett kräver en, en liten reklamsnutt mitt i filmen. Och ja, där har vi nog gränsen som man inte bör gå över. För filmen borde fortfarande vara det primära fokuset för produktionen och inte eh, pengarna som kommer in från annat håll. Så det, det, det blir gärna så här lite påträngande. Jag tänker mig lite det som Wayne's World gör en parodi på när de stannar upp sin film för att visa upp en massa produkter. Det blir gärna den känslan jag får i en hel del av... Ja, säg Sonys filmer, för de är väldigt bra på det där, eller dåliga eller hur man nu ska säga. Och det är gärna så i den här filmen också. Man tappar helt fokus på vad det är man håller på med. Att man bara i stort sett väntar på en en logga som ska dyka upp på skärmen att det ska eh, spelas upp en liten reklammelodi och eh, det ska komma en, en berättarröst och berätta hur bra produkten är också det är den nivån på produktbasering som vi har eh, ja, blivit verkligen bombarderade med mm. i filmen som har presenterats för oss här idag och, Ja, det, det, det var en, en upplevelse för det var jag inte beredd på. Jag var beredd på mycket inför eh, veckans film här men just reklamen den var jag ja, lyckligt ovetande om tills den, den bara rusade rakt upp på skärmen och det var lite smått chockerande till, till en början och lyckligtvis så drar de det hela så långt att det, det blir blasé efter ett tag så att man inte tänker på det så väldigt mycket eh, efter det men gödses vad de trycker upp både det ena och det andra rakt upp i ansiktet på oss. Ja, vill man säga någonting positivt så kan man ju säga- att de var före sin tid med den här filmen- eftersom att <laughs> deras produktplacering snarare liknar den vi har idag. Så får våra lyssnare själva avgöra om det är något positivt- eller något negativt. Men jag kan understryka det så här. Jag gick in och tittade på biotrailern till den här filmen på Youtube- och av två och en halv minut trailer- så spenderas en minut ungefär med att Ronald McDonald sitter framför kameran och talar om för publiken det här är min film, det här är någonting som jag har ordnat och det kommer att bli någonting riktigt spännande för er. Och jag tappade hakan av det därför att det hade jag inte förväntat mig överhuvudtaget. Och då hade jag redan sett filmen. Jag visste att företaget är väldigt prominent i den. Men att de var så taffliga med det, det. Det var chockerande. Och jag kan inte riktigt förstå varför företag skulle vilja göra på det här sättet. Därför att visst, de vill att sina produkter ska synas. Visst, de vill inspirera publiken till att gå och köpa dem. Men till och med de måste ju tycka att... Ja, men det här blev för mycket. Nu, nu blir det så uppenbart att ingen kommer att tycka att det här är en bra idé. Det kommer ju att ha en, en motsatt effekt till vad vi försöker göra. Ja, man kan ju tycka det, eller hur? Men ja det här var väl mitt i McDonalds plan på att ta över hela medievärlden där. När de såg till att producera... Eh, spel vill jag minnas också med, med McDonalds-loggan och, och ständig reklam i och, och då även veckans film här där eh, de har varit eh, minst sagt delaktiga känns det som för eh, ja, det, det är ju en, en portion av eh, handlingen här som utspelar sig på, på just en eh, en av välkänd sort så eh, då, man kan ju tycka att det känns som att eh, de, de, de gör lite väl mycket och, och att eh, vad, vad får de ut av det hela här kan de verkligen tro att det här ska ha någon som helst effekt. Blir det inte lite väl overkill i det här fallet? Kan de inte gå lite mer känsligt tillväga? Men ja, i sena 80-talets Amerika och för McDonalds och, så var fallet inte så. De, de tyckte att ju mer vi syns... Desto bättre och ja, vem vet, det kanske hade en, en effekt i slutändan för ja, man, alla känner väl till deras logotyp vid det här laget och det är väl mycket till grund av den här inpräntningen som de verkligen har kämpat dödshårt med på alla sätt och vis. Och även om de är de stora syndarna i det här fallet så är de ju inte de enda. För mm. eh, vi kan väl säga att Coca-Cola Company också är övertydliga i den här filmen. Inte lika tydliga som eh, McDonalds, det kan jag inte påstå. De försöker vara lite diskretare med sina burkar. Men de spelar en så pass viktig roll för handlingen att de är i bild mer eller mindre hela tiden. Och det gör ju att... Det, det blir alldeles för uppenbart. Och så har de skittelse också med på ett litet hörn att de också vill synas. Och alltså, våra lyssnare som inte har sett den här filmen tycker ju säkert att det här låter jättebisart. Men, men tro mig, de är där och de trycker upp det i facet på en hela tiden. Och det är inte många bildrutor som de försakar från eh, att visa upp de här produkterna. Och... Ja, vi tar det här nu för att vi ska slippa prata om det senare. Därför att det är en så stor del av filmen, det krävs att vi nämner det. Därför att hade vi inte gjort det, ja då hade jag känt mig extremt skyldig i slutändan. Men om vi är överens om att det här är dåligt och illa gjort så kan vi gå vidare och faktiskt ta en titt på en, Vad är det för reklamfilm vi har sett egentligen? Jo, vi har sett på en film som heter Mac and Me från 1988 i regi av Stuart Raffel och med manus av Stuart Raffel och Steve Fick. Och Mac and Me är ganska tydligt en rip-off på E.T. The Terrestrial, som var en väldigt populär och omtyckt film. Och vi kan väl säga som så att de vibbarna är... Extremt starka här. Det är mer eller mindre ett plagiat på filmen där de har försökt att hitta lite nya vägar. Men trots <skratt> det så, så är spåren extremt tydliga. IT:s DNA är överallt på den här filmen. Och på gott och på ont skulle jag vilja påstå att lite av det goda smittar ändå av sig. Men det är för att man känner igen scenerna från IT. E det är inte för att det är innovativt eller kreativt eller originellt. Utan det är för att det är välbekant och lite sådär nostalgiskt. Åh, oh, det där har jag sett i en, i en, i en bättre film. Mm, ja det... Det, det måste vara, för det, det var inte i alla fall så att man blir fysiskt illamående av Mac and Me. Det kan vara just på grund av genkänningsfaktorn där. För ja, Det känns som man har sett den här förr i en bättre skepnad i och sig. Men även skuggan av något stort kan vara något som, som går att åtnjuta i, i, ibland. Men ja, det, det som jag främst reagerar på som jag fick riktigt eh, sentimentala vibbar av nästan som tog mig starkast. Det var... Eh musiken här som jag kopplar an till Gremlins väldigt snabbt mm. och Gizmos lilla sång som han nynnar på där, det verkar som de helt enkelt har tagit grundtonerna där i och byggt själva temat till mäken med Me ut efter de tonerna där så det, det var någonting jag inte heller var, var beredd på som jag kände igen och det är i stort sett det jag minns från den här filmen, det, det är just musik –att eh, den eh, ja, i, i stort sett plagerar eh, gremlins där– –men eh, gjort tillräckligt många ändringar för att inte bli stämda. Det stämmer faktiskt nu när du säger det. Där är lite gremlins-DNA i den här filmen också– och det hjälper den väl till viss del kan man säga. Även om jag tycker att musiken vid vi flera tillfällen gör sken av att det här är en betydligt intressantare situation än vad det faktiskt är. Den är väldigt dramatisk och pumpar upp vissa scener alldeles för mycket. Där jag, jag satt verkligen och undrade, är den här scenen verkligen så spännande att vi behöver den här musiken just nu? Den är lite för, för energirik för vad som faktiskt händer och och det är lite så genom hela den här filmen, den är lite taktlös, den, den vet inte riktigt vad den håller på med. Och där finns ju ett komiskt värde i det naturligtvis, men jag, jag skulle inte rekommendera att man gör det här av praxis. Nej, det, det håller jag med om, det, det är lite fel väg att gå, man Bör ju jobba mer med att skapa sin egen identitet istället för att, att plagiera och försöka eh, återskapa andra filmer. Resultatet är, ja, det, det blir inte så bra och oftast så blir det bara ett bevis på att filmmakarna inte har en, en pejl på eh, ursprungsmaterialet som de försöker kopiera eh, och att de inte har någon förmåga att göra film överhuvudtaget kanske. Eh, och ja, Jag vet inte om jag, jag skulle vilja säga så helt och hållet med om dagens film. Men det finns ju vissa sådana tendenser i Mac and Me i alla fall. Det här är eh, eh, E.T. som du säger omarbetad för att passa produktplaceringarna för... Eh, de har tagit grundstoryn och sedan sett vad, eh, vad pengarna, så att säga, vad de stora bolagen vill göra med, eh, med sina logotyper och sedan eh, skrivit om IT ut efter det så att det, det utspelar sig på, på rätt sätt. Och sen har de gått vidare med det. Eh, mycket mer eftertanke i manuset. Det, det skulle jag inte vilja säga att det har förekommit här. Nej, tyvärr inte. Och det gör ju att manuset känns mer eller mindre som en, som en fotostatkopia på IT. E det är ungefär samma händelseförlopp, det är ungefär samma upptrappning och det är ungefär samma dramatiska sekvenser skulle man väl kunna säga. Mm. Även om upptrappningen som de gjorde i IT e gjordes med större omsorg och större kunskap och gjorde ju att, att situationen blev mer och mer spännande. Det dröjde ganska lång tid innan figuren faktiskt presenterades i filmen. Fram tills dess så hade man ju bara sett silhuetter av honom eller sett fötter eller händer eller något sådant i, i skuggiga rum och sådant. Och det gjorde ju att man Vad var ju nyfiken. Vad är det här för en typ? Vad är det som håller på att hända? Och sedan blev det en, en dramatisk avslöjning att här har vi det, det lilla trollet som de kallar honom. <laughs> Och det gjordes så snyggt och är därför som IT e. är en väldigt älskad film idag. Där fanns väldigt mycket känsla för dramatik och att presentera saker på rätt sätt. Den här filmen hade mått bra av att man hade tagit det lite lugnt med presentationen och kanske hunnit bygga upp lite spänning innan man presenterar utomjordingarna. Därför att... Vi kan väl inte påstå att de är så där jättevälgjorda. Det är inte riktigt ET-kvalitet på de här dockorna eller vad man ska kalla dem. Och det är nästan som att de har varit överstolta med de här figurerna för de slänger in dem. Ja, till det första man ser i bild. Ja, i stort sett ja. Och jag förstår inte det hela heller. För här om någonstans så bör man ha varit så sparsmakad som möjligt med att avslöja utomjordingarna. För it e hade sina... Problem med, med utomjordingen. Det, det, det var svårt och kanske riktigt få den att se levande ut och, och fungera, och därför visste Spielberg eh, att, att man måste dölja eh, det här monstret eller utomjordingens. Eh, Brister så mycket som möjligt Och han gjorde det till en Dramaturgisk grej Att han vände det hela Till sin fördel Han visste mm. svagheterna och han vände det till styrkor Här eh, Ja, gör man tvärtom I stort sett <laughs> Man, man har ett koncept som kan fungera Och sen så gör man sämsta Tänkbara exekvering Av det hela För här slänger man upp eh, Några hastigt hopkastade Utomjordingar Rakt upp i skärmen I hel bild. När de är helt stela, kan knappt röra på sig, har inga ansiktsuttryck. En ursprungsansiktsformen eh, eh, som är av extrem förvåning. Så eh, de här monstren lullar bara omkring omkringstappligt och ser ut som att jorden håller på att rämna samman runt omkring dem. Och att de, att de har någon... Eh, LSD-tripp och, och se massa magiska saker omkring dem. Jag, jag vet inte vad, vad som för sig går i deras huvuden, men ja, det, det ser inte så, så väldigt trovärdigt ut. Och det här får vi se rakt igenom hela filmen här. De visar ingen takt och ton. De kan inte för fem öre presentera den här, ja, vad ska man säga? Huvudrollsinnehavaren får man väl ändå säga. på ett någorlunda kompetent vis. Och ja, resultatet det är väl det som är jag mest skrattretande i den här filmen. För, för bra är det i alla fall inte. Nej, det skulle jag inte vilja kalla det. Och det finns saker som jag skulle vilja ta upp när det gäller de här figurerna och hur de har gjorts och hur de presenteras och så vidare. Men det får vi nog spara till det visuella. Men det är ju det stora problemet med den här filmen egentligen. Hur de här varelserna ser ut och hur de rör sig och hur de interagerar med saker och ting. Och det har ju relevans för hela Jämrans-filmen. Men mm. som sagt, vi får titta på det lite senare. Utan vi vänder oss istället till handlingen här. För vad handlar egentligen Mac and Me om? Jo... En familj av utomjordingars fredliga liv störs av en NASA-sond som landar på deras planet för att samla in prover. När familjen undersöker det märkliga föremålet råkade sugas in i sonden och fångna i farkosten tvingas till följa med sonden tillbaka till jorden. Där blir det naturligtvis stor uppståndelse bland forskarna. Men utomjordingarna flyr från fångenskapen så snart det får chansen. Den stackars familjen är nu villebråd på en främmande planet och för att göra saken ännu värre så kommer ett av barnen bort från de andra. Det här lilla barnet hamnar hos den rullstolsburne pojken Eric och hans familj som just flyttat till Kalifornien. Eric och utomjordingen som man kallar för Mac blir snart vänner och Eric försöker hjälpa Mac att hitta sin familj igen medan han gör sitt bästa för att Mac inte ska bli infångad igen. Och det kan inte bli mycket mer copy-pasten så här. IT vill hitta tillbaka till de sina, och han söker sin tillflykt hos Elliot som vill hjälpa honom och samtidigt se till att inga läskiga gubbar från regeringen hittar honom. Det är mer eller mindre samma film men med fler produktplaceringar som sagt. Och i och med att vi pratar handling, historia och liknande just nu så är det ett stort frågetecken till den här filmen som jag måste ta upp. Och det var någonting jag kommer ihåg att jag hörde redan som barn när man började prata om att den här filmen var på gång. Och det var det enkla faktumet att de här utomjordingarna av någon oförklarlig anledning de lever på läsk som tydligen existerar i naturlig form under marken på deras planet så de kryper runt på marken med enorma sugrör hugger ner dem och börjar sedan dricka så mycket de vill och det lät så aspisat för mig när jag var barn och det låter ännu bizarrare för mig nu som vuxen därför att det är en helt vansinnig idé egentligen Läsk är en, en väldigt producerad sak och jag kan inte föreställa mig att den skulle existera i naturlig form någonstans. Jag menar, ska man prata logik så hade det varit mer logiskt att den här arten hade utvecklats till att använda ja, verktyg för att hitta små vattenkällor och liknande. Det hade jag köpt på ett helt annat sätt. Men då hade de ju inte kunnat sälja in läsken på det sättet som de gör och då får logiken ta ett stort steg åt sidan för produktplaceringen. Och med den ribban satt så kan vi ju inte påstå att logiken och vetenskapen finns överhuvudtaget i den här världen. Nej, det, det, det har vi väl fastställt här nu att eh, själva berättelsen, det, ja, den, den finns i stort sett inte. Utan det, det, det är någonting som är konstruerat ut efter eh, eh, reklamen som ska göras här. Och, ja, det här är, är ju första saken som eh, man har att, att kunna klaga lite grann på eh, just med, med läskdrickandet här. Ja, eh, ja när jag, när jag gjorde den kopplingen här, jag tror det var då jag kopplade bort min, min logiska radar i, i tv-soffan när jag kollar på den här. För där kände jag att ah, det, det, det är den här typen av film. Jag behöver inte den här delen av min hjärna längre för en, en timme eller en och en halv framöver. Så jag, jag kopplar bort för att och, och bespara mig lite huvudverk framöver. För ja, det, det blir ju inte bättre framöver så att säga. Nej men för min del var det väldigt svårt att koppla bort därför att den här filmen når en så pass låg nivå att jag kunde inte matcha den utan jag satt i soffan och kände hur hjärncellerna dog i hundratal när jag tittade på den därför att det blir dummare och dummare och dummare. Och jag förstår, det här ska vara en, en kul, klemcheck, liten äventyrsfilm för familjen. Där man ska kunna sitta med de små barnen och de ska kunna skratta åt utomjordingarna och tycka att det är spännande och så vidare. Och samtidigt bli jättesugna på att dricka Coca-Cola och åka till McDonalds. Men det är en helt annan sak. Det här... Det är så dumt så det är knappt sant och bara det faktumet att de har skrivit in det i manuset gör mig helt sinnesjukt frustrerad därför att det, det är det är så ologiskt att man kan inte hitta på en bra ursäkt för det deras planet har läsk som vatten nej det är lika dumt som att säga att det kommer att regna vaniljglass någonstans det det, det är helt osammanhängande och det fungerar inte. Jag kan tyvärr inte sänka mig till den nivån, jag är ledsen. Det här är en film som låtsas att vetenskap är involverat därför de har karar i vita rockar och tekniker och liknande som håller på med den här sonden. Men ja, med tanke på vilka stora klåpare de är så är jag inte förvånad att vetenskapet i den här världen är rakt upp och ner. Ja, när det är så här bevänt med, med vetenskapen i världen så är det ett under att den inte har gått under för länge sedan. Men ja, till filmens fördel så, så kan man ju ändå säga att de har försökt att väva in reklamen i filmen och inte har den... Eh, ytligt placerad eh, ovanpå filmen. De har försökt baka in den i alla fall. Så mycket cred vill jag ge märken med åtminstone. Eh, sedan nivån på hur, hur väl de har försökt göra någonting med det hela och, och göra det till en grej, det är ju en helt annan sak. För ja, det är så urbota dumt det, det de har åstadkommit här för att rättfärdiga det hela i deras ögonsätt så att man kan bli förbannad för mindre men lyckligtvis för min del så var det bara en suck och bara ge upp det här och bara släppa taget om att det här ska, ska bli en inom film Uh, och um, jag bara att ha det för vad det är helt enkelt. Det där, uh, där, där, där tror jag rädda mitt, uh, mitt sinnestillstånd uh, helt och hållet faktiskt för annars hade jag nog verkligen blivit förstörd av Mac and Me. Ja, jag kom nog inte lika skonsamt undan. Jag, jag känner mig dummare efter att ha sett den här filmen. Men jag, jag får försöka träna upp jankapaciteten igen. Och att få kräka av sig lite på den här kommer att göra underverk. Det, det är jag säker på. Men om vi ska röra oss mot rollfigurerna i den här filmen så... Är det inte väldigt mycket vi har att röra oss med egentligen? Alltså Missförstämmer mig rätt. Där är människor som springer runt och säger saker och gör saker. Men att kalla dem rollfigurer, det är... Eh... Det är att vara överdrivet generös måste jag påstå. För plattare figurer har jag aldrig sett i en film. Och vi har ändå tittat på filmer som The Room och Birdemic och liknande. Jag vill påstå att de här känns plattare än många av de rollfigurerna. Den enda anledningen att de inte känns lika usla rent tekniskt det är för att skådespelarna åtminstone försöker och har lite mer talang än ingenting. Och det gör ju att det... Det går ju lite smidigare men, men det gör ju inte figurerna mer intressantare eller mer levande eller mer välskrivna. Det, det är någonting här som har gått fel och jag tror att det beror på att man försöker kopiera någonting utan att faktiskt förstå det. Ja, du den. Jag vet inte om, om jag skulle vilja säga att de här karaktärerna är, är plattare och sämre än de i Birdemic. Men jag förstår lite var du kommer ifrån här. För ja, det, det är inte så bra och de har ju inte bemödat sig alls med att ja, verkligen bygga upp en, en karaktär här bland rollfigurerna. Utan det, det är... Det är så inte ett sägande här. Jag, jag fick eh, skolpjäsvarning direkt. Och det, det, det går genom hela filmen här. Att det är... Det, det är människor som gärna vill men inte riktigt kan de försöker och de försöker det, så det står härliga till men resultatet det, det blir lite så här stultat träigt och, och överdrivet uttalat och, och sådär så ja, jag fick känslan av att jag, jag, jag satt eh, längst fram i aulan på en eh, halvtaskig skolpjäs och försökte eh, bevittna de, de engagerade barnen som försökte få liv i sina karaktärer här men jag inte riktigt lyckas och ja, det, det gäller både vuxna som, som barnskådespelarna i, i filmen här att det, det är inte någonstans som det, det klickar överhuvudtaget utan alla är, är precis på, på samma lågskolenivå i agerandet här. Ska jag vara generös kan jag väl säga att vår huvudroll är, är lite bättre än genomsnittet. Det är inte mycket och um, det säger egentligen inte så mycket att säga så men jag, jag, vill vara, jag vill vara ärlig med min uppfattning. Jag tycker att Eric som figur är åtminstone charmig och jag tror att det beror till stor del på Jade Calgary som spelar den här figuren därför att han verkar ha lite naturlig karisma över sig och... Visst, hans rollfigur har inte nått längre än pojke och handikappad. Utöver det så, så har han inga drag och... Det är jättetragiskt för att det finns så mycket man hade kunnat göra med den här rollfiguren. Att visa vad han gillar, vad han drömmer om, vad han tänker på och vad han lockas av och så vidare. och så vidare. Nej, han är generisk pojke och han är det som pojkar alltid är. Det, det finns inte mycket mer utvecklingen än så tyvärr. Och det är Lilla som, som kommer till... Ja, det beror ju på Jades prestation. Han försöker, han gör vad han kan, men det, det leder ingenstans tyvärr. Och den här fina relationen som han ska få med utomjordingen, som ska vara en spegling av Elliot och E.T., den, den blir skuggan av IT-förlagen den är inte ens i närheten av att ha samma substans och jag tror att den här filmen hade räddats till stor del om det hade funnits någonting där om den här relationen hade känts äkta om den hade haft den emotionella koppling som, som förlagen hade men i och med att den inte direkt har det så betyder det att det blir det blir ganska fyrkantigt, ganska ytligt och mm. ganska förutsägbart. Ja, det, ja, ja, ja på, på alla punkter där. Det, det, det, det finns inte inte mycket i Eric överhuvudtaget. Det, det enda karaktärsdrag eller någonting som tillskriver honom någonting det är att han, han gillar att äta skittles och han gillar att dricka Coca-Cola. Det är hans karaktärsdrag i den här filmen annars så eh, vet jag ingenting om Eric efter att ha sett eh, Mac and Me och ingenting jag, jag skulle vilja veta om honom heller för den delen för eh, han han eh, han känns inte så intressant. Visst, Jade Calgary, han, han är väl den som har mest karisma i den här filmen och som har en viss skärm kan göra någonting. Men ja, det, det är inte någon direkt högstandard påskådespeleriet här heller. Jade förhöjer Eric lite grann, men nej, det är axo axotomt och trist överlag med, med den mänskliga huvudrollen här. Det, det är väl i, i stort sett kanske början på, på Eric och Max eh, relation med varandra eller vad man ska kalla det som är någorlunda intressant ändå. För här Börja ju det hela med nästan som en, en, en skräckfilmspresentation. Mm. Att Mac tar sig osedd in i, i huset hos familjen här- och börja leva rövare och ingen förstår vad som händer. Och eh, Eric börjar tro att det är någon, någon i huset här och, och börjar undersöka det hela. Men ingen tror honom, alla tror han är, är tokig. Och eh, till slut så får han en skymt av, av Mac och så börjar den här katt och leken. Och det hade kunnat utvecklas till någonting ganska, ganska spännande och äventyrligt i sig just det upplägget att där är en, en utomjording på vift som bor i ett hus utan att någon vet om det och yngsta barnet ser sanningen men ingen tror honom och ja, gå den vägen lite, lite mer mystik, inblandad lite mer spänning, lite mer äventyr och ja, det, det hade Kunnat bli någonting för i, i de minutrarna där när det, det upplägget finns så, så finns det en, en, en kärna av, eh, av no, någonting spännande. Nå, där fanns eh, tillstymmelse till, eh, till någonting som kunde bli en bra film om man hade vidareutvecklat det, men eh, eh, ja, det gjorde de ju inte, naturligtvis. Ja, jag får nästan lite Twilight Zone-vibbar när du förklarade på det sättet och det hade jag gärna sett. Alltså det hade kunnat bli en, en otroligt spännande film egentligen. Sen kan jag tycka att de, de tar det steget lite långt i de där minuterna också. För vi har en scen där Eric följer efter en av sina små elbilar där. Den här radiostyrda bilen som då Mac har fått kontroll över. Och den beter sig först väldigt lockande och sen ganska hotfullt. Och så helt plötsligt börjar... Elverktygen i huset att leva rövare. För helt plötsligt kommer ett stort borr ut genom väggen, och det känns nästan som att den, den försöker borra honom i huvudet, så som de har filmat det. Och då satte jag direkt och tänkte: Är en mordisk den här lilla rackan? Alltså, vill han, vill han ha i folk? Eller är han bara stena dum och tro att det här är ett jättebra sätt att kommunicera för efter att han har varit på borren då hoppar han på någon elsåg och skär runt ett stort hål och väggen och jag menar så som musik och allting är upplagt så ska det här vara lite charmigt och lite spännande men jag tycker att det, det är det är horribelt egentligen. Tänk bara att om man hade hoppat fram och börjat och såga i Erik istället, jag menar, så som han håller på så verkar han inte riktigt veta vad det är han gör. Och ja, den, den här filmen hade lätt kunnat skrivas om från den punkten till en form av skräckfilm och ja, även det hade förmodligen varit bättre. Ja det hade det varit någonting som, som känns någorlunda unikt i alla fall. Någonting som hade gett filmen en identitet. Någon, någonting att leka med. Någonting eh, som, som gett filmen någon form av känsla. För det, det är någonting jag har saknat i den här filmen. Det, det är någonting som har fått mig att, att känna någonting överhuvudtaget. Eh, under... Eh, de minuterna där så, så började väckas lite känslor i där Jag känner, oh, var är den här filmen på väg? Vad, vad ska det bli av det här? Men det, det är bara en, en liten en kort mellanakt innan eh, vänskapen knyts dem emellan. Och så är vi tillbaka i E.T.-filmen igen där. Eh, och ja, den där interaktionen eh, när de inte riktigt visste vad som för sig, Den är egentligen helt... Onödig Och fyller inte mycket syfte där och man blir bara konfunderad och nästan vilseledd under de minuterna där också. Och jag förstår heller inte vad Mack tänker, hur han agerar här för han verkar vara fullständigt blåst och har ingen aning om, om vad han håller på med eller vad det har för effekt han håller ju på att förstöra hela huset och göra en, en skog, eller naturen och ta den inomhus och en massa tokigheter här som sen helt plötsligt ja, pssst, så sveps det under mattan och sen är det eh, ingen som, som nämner det hela här det, det blir, det, det fyller ingen funktion det tas inte upp igen utan det är bara det här är bara lite tokerier som eh, måste hända för att få upp tempot lite grann och, så att ungarna kan eh, skratta och, och ha lite lite skojigt innan vi går vidare med, med produktplaceringarna igen här. <här> så eh, det det blev så bortkastat till slut men där fanns den det mest genuina i prestationen hos Eric där också, när han är eh, lite rädd men nyfiken, han är, visar gå på andra han ska lösa det här mysteriet. Och där fungerar det ganska hyfsat får jag ändå säga, men ja. sen så är det ingen som har, har tid till något, eh, något med skådespeleri och, och, och karaktärsbildning att göra när det gäller eh, vår huvudroll här. Nej, och vad tal om just såna här scener som de klockar upp och bara släpper nästan direkt så har vi ett jättebra exempel som faktiskt summerar den här filmen på många sätt och vis. Och det är kort efter att Eric och Mac har blivit vänner, de har sett varandra, de har börjat att kommunicera med varandra och så vidare- du har tydligen Mac fått sådana känslor för Eric så att när han ger sig av ut för att jogga med sin mamma eller rättare sagt mamma joggar och han åker vid sidan om i sin rullstol då, då känner Mac att han, han måste följa med och det är en sån desperat känsla så han stjäl en leksaksbil eldriven sådan från någon av grannarna och kör efter jagad av hela grannskapets hundar av någon oförklarlig anledning. Och den scenen är asbisarr egentligen. Den är bara där för att vara en actionsekvens utan någon större konsekvens egentligen. Alltså, den leder inte till någonting, den bara är där, den händer och sedan glömmer vi bort den. Och... Det är så de behandlar väldigt mycket i den här filmen. Det är oförklarligt, det bygger ingenting för historien mer än att den här lilla rackaren är ute på olika upptåg. Och är det allt man vill ha? Visst, det, det är väl intressant i så fall. Men, men rent historiemässigt och rent rollfigursmässigt så sker det ingenting. Mm. Ja, det är sant, den scenen här är faktiskt helt klant. bort för det var ännu en, en Gremlins referens jag gjorde när jag såg den här filmen för jag tänkte att oh, nu, nu är de ju igång och replicerar gizmo i leksaksbilen också. För det var ju så gulligt när han åkte bil och fart och flängd och, och jakt på gång. Hur kan vi replicera det i den här filmen? Det var lite vad jag tänkte att de hade i åtanke när den scenen skapades. där Att det, det, var, det var gremlins de ville ta och replicera för att få... Eh, åskådarna på, på sin sida och, och känna att ah, det var ju gulligt här och det är gulligt här också men eh, ja, med, med, med den utomjordingen i den situationen i den miljön så ja, får det väl kanske inte riktigt samma effekt Jag märker inte lika gulligt som Gizmo den saken är säker men ja, som nämnt Eric är väl den bästa rollfiguren och Jade Calgary är den bästa skådespelaren men han är ju inte ensam han har ju sin mamma där och han har sin storebror och tyvärr måste jag säga att mamman är orolig singelmamma med eh, två ungar som eh, ja, oroar sig för allt möjligt och vill inte lyssna på, på tramset som de pratar om och storebror Ja, Han är väl inte så elak som storebröder kan vara i såna här filmer. Men han är lite disträ, han är lite ointresserad. Men givetvis så är han på Erics sida när han inser att det finns en liten utomjording här. Och det är klart att vi ska ta hand om honom. Och... Ja, det rullar på ungefär som ni förväntar er. Det är en ren kopia på vad som händer i IT även här. Tyvärr kan jag inte påstå att den här varianten på rollfigurerna är särskilt charmiga och intressanta. Jag skulle vilja säga att de är ganska irriterande och väldigt, väldigt bleka. Så jag misstänker att det här är roller som Christine Ebersole och Jonathan Ward- gärna glömmer bort att de har varit med i. Det är nog en sån här grej på CV som man helst suddar ut och låtsas som att den inte är där. Ja, det är ju inte direkt lysande här heller, men ja, det, det är inte... Helt, helt horribelt i alla fall och jag tror inte man, man behöver suda bort det från sevet. för det är ingen som minns de här rollerna fem minuter efter filmen är slut i alla fall så jag tror inte det har smutsat ner någons rykte eller karriär i alla fall och... Ja, med det sagt så det har man väl inte så, så mycket annat att säga om, om mamma och storebror här. De, de är väldigt, väldigt typiska. De har sina typiska små karaktärsdrag som de ska ha, ha här. Det är singelmammans som försöker balansera. Eh, karriär med, med familjeliv aldrig riktigt närvarande och, och så sen har vi storebror som är eh, ja vad ska man säga hormonstin och eh, inte så mycket mer allt kretsar kring det täcka könet men eh, ja, det, han är ändå betydligt mer kärvänlig mot sin lillebror än eh, vad eh, många andra av den här typen av eh, rollfigurer är normalt sett han eh, verkar alltid finnas där när han behövs eh, och det, det kändes ändå lite, lite, lite, lite fräscht åtminstone Men eh, ja, sen när det går att, att kombinera eh, kvinnokjusandet med att rädda omjordingen och stötta sin bror ja, då är allt klippt och klart för, för storebror Michael då eh, har han allt på sin sida men jag skådespelarmässigt så är det väldigt lätt bortglömt de här rollerna. Christine Everson och Jonathan Ward, ja det, de, de är där och de skådespelar men det, det är så förglömligt så det förslår. Ja mamma Janet och brorsen Michael, ingenting som direkt lämnar spår efter sig. Då måste jag säga att grannflickan är betydligt charmigare och intressantare för vi har en tjej som heter Debbie som eh, lär känna Eric och de blir kompisar och hon hjälper honom att både leta efter och ta hand om Mac och... Givetvis har den här tjejen en stora syster som Michael kan bli intresserad av för vi kan inte ha två tonåringar av motsatt kön som inte blir intresserade av varandra. Så klart måste de dras mot varandra som två magneter. Och av en ren slump så råkar hon jobba på McDonalds. Vilket sammanträffande det här är. Det är, det är inte alls inplanerat, hust host, harkel, harkel. Men utav de här två så är det ju klart att det är Debbie som är mest intressant och lämnar ett stort intryck efter sig. I alla fall stort för att vara den här filmen. Det, det är ingenting som, som är som välvande eller något sådant. Men jämfört med andra rollfigurer så... Så sticker hon ju ut här. Och det vill jag ge eh, Lauren Stanley en, en liten eloge för. Hon håller jämna steg med Eric. Och det är tack vare dem som den här filmen klarar sig hyfsat på den fronten i alla fall. Stora syster som spelas av eh, Katrina Caspery. Ja, hon är ganska blek och bara därför fyller en roll. Så, mm, ja, det. <sighs> Många människor som sagt, men, men inte mycket intryck. Uh, nej, det, det är sant alltså. Eh, Courtney där. Det, det är bara tonårsjö. Punkt. Det, det är allt eh, som är skrivet om, om rollfiguren där. Hon har eh, ingen form av personlighetstjänst som där. Men det har ju eh, lilla syster Debbie där i alla fall. Men jag blir lite konfunderad um, när det gäller just den rollfiguren. För hon presenteras för oss på ett helt annat sätt än vad hon är i resten av filmen för när vi får se det, Debbie första gången så är hon väl i, i indianutstyrsel om jag inte minns helt fel och mm. kommunicerar med moder natur jag tänkte okej okay, då ska det här vara lite lilla hippie som är, är, är lag lite åt, åt det lite spirituella hållet och, och sådant men Nej, icke. I nästa scen så är det ja, generisk flicka, punkt slut och visar inga sådana tendenser i, i resten av filmen heller tycker jag så att det, det var en väldigt märklig introduktion på en rollfigur. När den inte har någonting med, med själva rollfiguren att göra i, i resten av filmen heller. Där. Så ja, det är lite skumt men ändå låt gå för det. Det är i alla fall lite skärm. det håller jag med om. Hon kan hålla jämna steg med Eric det håller jag med om också. Det kräver i och för sig inte några enorma skådespelarinsatser. Men det, det är ändå lite, lite mysigt här. Och det är lite spännande att det är just de, de yngsta skådespelarna i, i filmen som står för de bästa rollprestationerna. Eh, det brukar gärna halta lite med barnskådespelarna jämfört med eh, de vuxna i, i filmer och här är det precis tvärtom. Det är fortfarande inte så väldigt bra men eh, det, det är ändå... Absolut det bästa och det mest intressanta av Lauren Stanley. Ja, hon, hon har ett par scener där hon skärmar lite grann och visar lite närvaro men det, det är väldigt teatralt där också tycker jag över, överlag att det, det blir lite pjäsvarning även för, för Debbie här. Ja, då har du faktiskt rätt i. Det är ovanligt att det är de yngsta som är de bästa. Men sen är inte ribban satt särskilt högt med den här filmen. Men, men det tål ju ändå att påpekas. Men med det sagt så lämnar vi rollfigurerna och börjar äntligen prata om det visuella för oj vad det finns grejer att prata om här. Eller rättare sagt, det är fyra grejer att prata om här och det är de fyra utomjordingarna. För vad de tänkte när de skapade de här figurerna, det har jag Ingen aning om. Nu förstår jag att de vill göra en stor grej av att de lever på vätska och att de därför har sugmunnar mer eller mindre hela tiden. De kan inte kommunicera på vanligt sätt, därför har de någon slags visslande telepati som de måste hålla upp händerna som antenner för att kunna göra. Ja, det ser väldigt bizart ut och ser väldigt klumpigt ut. Och det är bara ett av många bisarra val med de här rollfigurerna. För de, de känns som att de inte, ja de skulle inte överleva ens på sin egen värld. De ser ut att leva ganska illa där så jag förstår inte vad skillnaden med att komma till jorden var egentligen. Det är väl bristen på naturlig läsk som är, som är bristen. Men de här figurerna hade mått mycket bra av att man hade haft mer kontraster och mer skuggor runt om. För då hade kanske en del av bristerna inte synts. Men eftersom att man envisas med att ha dem fullt belysta så ser man ju allt med de här dockorna, kostymerna och allt möjligt som de har använt för att försöka få de här figurerna att fungera. Jag vet att pappan bland annat är någon som går runt i en kostym och det ser riktigt, riktigt bizart ut. Han är nog den som jag skrattade mest åt i hela den här filmen och då ser ändå Mac ganska så vilsen och dum ut. Det, det är bara konstig design, slav och um, att ha större ambitioner med sina figurer än vad man är praktiskt kapabel till att genomföra. Ja, jag vet inte om ambitioner är någonting jag skulle vilja tillskriva de här karaktärerna här har det funnits mycket ambitioner överhuvudtaget här eh, konceptet bakom designen av de här utomjordingarna det verkar vara att skapa en utvecklingsstörd för vuxen ödla i stort sett det har varit det ord som de har gått efter när de har, har skapat de här Ja, så kallade rollfigurerna och det ser varken gulligt eller kompetent ut här. De eh, har jobbat lite grann med, med ögonen på, eh, på de här. Det kan jag i alla fall säga. Inte mycket, men lite mer annars så är det bara så väldigt gummiplastaktigt i, eh, i, i ytan här och där är inte någonting som jag överhuvudtaget. Skulle vilja säga som någonting positivt. Det är bara dåliga val på dåliga val och det resulterar i en, en smärre katastrof. Sugmunnarna som de har, de är så störande eh, för de går konstant ut och, och ser så förskräckt förvånade ut. Det är jag, jag, jag kunde inte slita mig från det. Det, det. det var nästan som det, det började gå kalla kora längs med ryggraden på mig. För det, det kände så fel. Det kände så lite småläskigt efter ett tag. Att, eh, nej men, ha, rör på ansiktet lite grann. Gör någonting. Varför är du så där? Eh, ja, det, det störde mig genom hela Jämrandsfilmen här. Och, och att de sedan ska visa dem i helbild hela tiden att de inte har förmåga till att få dem att röra sig naturligt men likförbaskat så att de ger sig på och visa dem när de eh, försöker röra på sig det är någonting som jag fortfarande kliar mig i huvudet och undrar vad de tänkte när de skapade de här scenerna för det, det fungerar inte med latex direkterna som de vuxna skådespelarna har på sig, det fungerar icke med eh, småbarnen som de har eh, animatroniska dockor och, och leker med där det är ingenting de har gjort som eh, fungerar det enda gången jag minns att Mac överhuvudtaget rörde sig någorlunda naturligt var när de gömmer sig på en, en viss hamburgerrestaurang och Mac har en, en björnkostim på sig. Och helt plötsligt när det är en, en björnkostim på sig så kan han röra sig som ett riktigt barn mm. och dansa och, och hålla på i, i alla fall. Um, så där bröts rörelsemönstret där också. under en, en sekvens under en väldigt lång och intensiv eh, danssession eh, i och kring McDonalds. Så ska ju Mac vara igång och dansa också. Och där har de ju kunnat byta in ett barn i hans roll i alla fall. Och ja, där kan han åtminstone röra på sig. Så de har i alla fall gett honom en möjlighet där och tänkt till vad kan vi göra för att få Mac och. Och, och vara mer naturlig och, och de fann ett svar eh, hur bra genomfört det är, ja det, det är väl inte så hög kvalitet på det heller men det visar ju på en, en, en någorlunda tankerförmåga hos filmmakarna sida här i alla fall så det är inte totalt järndött som det ser ut som Mac är överlag i alla fall. Jag skulle faktiskt vilja säga det motsatta just därför att när de bryter hans rörelsemönster på det sättet så förstör de ju illusionen att mm. det faktiskt är han. Och att han sedan helt plötsligt förstår vad breakdancing är och hoppar runt och gör eh, olika poser och grejer uppe på disken inne på McDonalds mm. akkompanjerad av biträderna som står och klappar händerna. Alltså det kunde ju inte bli mer reklamfilmen så faktiskt. Det, det kändes störande för mig. Jag hade hellre tagit att han rörde sig stelt och ryckigt därför att det är det vi har lärt oss i deras naturliga rörelsemönster. Mm. Varför bryter vi det nu? Jo, för vi vill göra en häftig sekvens. Varför vill ni göra en häftig sekvens? Jo, därför är det är dags för oss att göra en reklamfilm igen. Alltså, det är så... Det är så fruktansvärt dumt och klumpigt att jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Åh... Uh... För den sekvensen den retade jag mig på sanslöst mycket när den hände och jag var så tacksam när den var över för det kändes som att dubbelt så många hjärnceller dog av den jämfört med resten av filmen. Men ja, de här utomjordingarna de ser vagt bortkomna ut, de ser lite störda ut och där är någonting helt vansinnigt fel med den här designen alltså. Det det är mycket slav och det är många genvägar och det känns som att man inte riktigt har tänkt igenom vad man vill komma med den här filmen. Det är, det är bara någonting som de har slängt ihop i sista stund för att de måste ha utomjordingar. Och jag skulle ändå vilja påstå att de är inte de sämsta effekterna här för vi har bland annat effekten av att suga in utomjordingarna både i den här sonden men även i en dammsugare som ser så sanslöst fake och dumt ut att jag... Jag tycker det var, det var fruktansvärt och det är inte ens den absolut sämsta specialeffekten för det skulle jag vilja säga att när Mac blir påkörd är för han blir verkligen en seriefigur då. Han smetas ut på en ruta och ögonen rullar runt som om det var snurresprätt eller någon annan tecknad figur och då, då, då tappade jag all respekt för filmmakarna här. Ja det, det är mycket skumma effekter kring, kring utomjordigarna här också. De kan ju tänja på sina lämmar när de vill också det är ju inte så optimalt utfört heller. Jag skulle nästan vilja säga att den här sugeffekten i början av filmen. Det är, det är höjdpunkten i specialeffektsväg i alla fall. Sen är det, går det bara ut för i resten av filmen. Så de börjar starkt, eller hur? Och sen, sen går det dit det går. Det. Är, det är inte mycket kvalitet när det gäller någon form av det visuella här får jag säga. Men just specialeffekterna, det är i ögonen fallande dåligt. Påklistrade saker som den här tuggumibubblan i den absoluta slutscenen i filmen är så taffligt gjord också att det... Det, det var den sista droppen. Hade inte filmen slutat där så hade jag känt att okay, nu, nu, nu får det vara nog i alla fall. Men lyckligtvis så började rulla efter texter därefter i alla fall. Men det, det är mycket man måste genomlida men... De, de har i alla fall varit smarta nog för att inse att vi kan inte göra så väldigt mycket här med det vi, vi har att tillgå. Så vi, vi håller oss ganska så, så sparsmakade med, med effekter och där har de i alla fall tänkt rätt för av det vi får se så är det ju verkligen ett, ett lågvattenmärke för, för filmhistorien. Ja, de tänkte rätt för lite och för sent kan vi väl säga när det gäller den här filmen. Men för all del ära den som äras bör. Men om vi lämnar de här fyra missfustren och tittar på resten av filmen så måste jag säga att den är... Den är Ganska standard för tiden. Det är typisk matinéfilm. Det, det känns inte fruktansvärt dåligt när det kommer till kameraarbetet. Inramningarna är hyfsade åtminstone och klippningen känns väl helt okej. Okay. Jag menar, tidstypiskt och generiskt ja, men det är i alla fall någonting som fungerar. Det är inte ögonfallande på ett positivt eller ett negativt sätt. Det bara är. Och en film som den här hade nog behövt att det stack ut lite åt det bättre hållet. Att de hade vågat experimentera lite och vågat ta en rutt som kanske hade gett den det där lilla extra umfet som den hade behövt. Men nej, de, de håller det säkert och ja, det, det bara är. Mm. Ja, det, det är min känsla också här. Det, det, bara är, det, det är inget speciellt överhuvudtaget med med fotot och här. Det är Ja, så, så standard och ja, minsta möjliga ansträngning som krävs för att göra jobbet. Det är lite den inställningen de verkar ha här, men ja, de har åtminstone förstått åt vilket håll man ska vända kameran och kunna göra det. Det är, det är en smärre bedrift i den här filmen och det är lite märkligt för... Det är ändå Stuart Raffel som har regisserat det som innan Mac Me bland annat gjorde The Ice Pirate som var en ganska visuellt stimulerande film med mycket som hände och eh, intressant foto och här så har han helt tappat de, de befogenheterna den kompetensen eller viljan att leva överhuvudtaget kanske, vad vet jag för det här är, är så trist och tomt när det gäller det, det visuella så jag vet inte var jag ska ta vägen det är, det är så tråkigt att, att titta på Mac and Me det är ingenting som, som får mig att, att njuta av någonting som visas upp Nej, det är det är, så, det är så trist helt enkelt. Det, det hade verkligen behövts lite, lite flärd lite färg, lite. Någonting som språkar i bildspråket. Någonting behövs, men vi, vi bjuds inte på någonting överhuvudtaget. De mest extravaganta scenerna eller mest intressanta kamerarbetena vi ser i den här, det är ju egentligen när de gör sina mest uppenbara produktplaceringar för då, då känns det som reklamfilmer och det känns som att det är, det är produkten som ska vara i fokus och... Jag kan tänka mig att han har varit tvungen att hålla tillbaka sitt kreativa sinne just därför att här har varit intressenter inblandade, företagen vill att deras produkter ska synas så mycket som möjligt, det ska vara en reklamfilm mer än en vanlig film och... Jag kan tänka mig att det har dödat mycket av kreativiteten här. Att när man inte får göra vad man vill, när man inte får experimentera, när man inte får leka med både bild och ljud och allting, ja, då blir den en väldigt toftig upplevelse. Inte bara för den som ska sitta och titta på eländet, utan den som har varit tvungen att producera det också. Så inget ont om Stuart Raphael för... <här> Det känns som att han har försökt åtminstone, men han har fått många okrunt ok halsen i det här projektet. Och det gör att, ja, vad kan man, vad kan man begära egentligen? Ja, det, det är väl. Det är för sig sant. Vad kan man begära? Men när det gäller Raffles så, så vet jag inte vad, vad svaret är. För han blandar och ger. Han eh, kan stå för intressanta filmer som just The Ice Pirate eller the, the Philadelphia Experiment. Och sen gå till filmer som Mac and Me eller eh, en film som kom strax därefter. Vad heter den? Tammy and the T-Rex som var... Ja eller ska vara ännu sämre än den här i stort sett så ja man vet aldrig vart händer det ska bära med den här killen han han han, han går från någorlunda högt till den riktiga graven när det gäller nivån här så. Ja, det, det, det är en någorlunda hackig regissör där, men ja, han måste ju ändå kunna få, få förstå att man behöver sätta en någorlunda prägel på det hela. Och ja, han har åtminstone satt sin, sin prägel på reklamscenerna för det var ju syftet med filmen. Det andra, det är bara fluff. Kanske har han varit smart nog att förstå det och inte ens bemödat sig med att regissera resten av filmen. Han har kanske vetat varåt det barkar och har försökt att distansiera sig så mycket som möjligt ifrån det. Vem vet? Jag kan bara hoppas att han fick ut en, en rejäl lönecheck utav det här så att han inte förlorade på det alldeles för mycket även om den förmodligen inte har varit en bra film för hans rykte, hust, härkel, Herkel Herkel. Men med det sagt så vet jag inte hur mycket mer vi har att prata om det visuella. Vi har pratat om klippningen, vi har pratat om kamerarbetet och vi har nämnt att musiken försöker vara mer än vad den faktiskt är. Så jag vet inte om det är något annat att tillägga utan det är väl dags för oss att börja summera den här filmen. Och ja... Någon höjdare har det väl inte varit, men, men vad är dina sista tankar om Big Mac and Me? Ja, det alltså jag har nog bara en tanke i, i huvudet just nu att det, det, det här var den längsta reklamfilm som jag någonsin har sett. Eh, och, och den dummaste också när jag kommer att tänka på det för Mac and Me det, det är ett havsjobb som, som slängts ihop bara för att rida på ETs popularitet här och ingenting annat, det är det enda syfte eller ja, det, det är ju inte det, det enda syfte för vi har ju reklamen här naturligtvis och att de har byggt upp eh, ETs storyn ut efter reklamfilmerna men alltså det, det finns inte en, en tillstämmelse till försök att, att berätta någonting i, i den här filmen. Det är så andefattigt så man verkligen får, får kämpa sig igenom det här. och ja, storyn, den, den är minst sagt blek. Skådespeleriet är träigt och forcerat. Eh, utomjordingarna, de är ja, bara uttryckslösa och, och dåligt designade klumpar. Eh, När man skulle kunna tro att man i en film om just utomjordingarna och faktiskt har spenderat lite tid med att utforma och exekvera sekvenserna med rymdvalelserna, men inte. Det finns ingen fantasi, det finns ingen kompetens här. Det enda man har bemödat sig med det är med scenerna, med, med minst sagt påtaglig produktplacering. Där har man åtminstone satsat fullt ut med, med att sälja in Skittles, Coca-Cola och McDonalds. Och ja, det är åtminstone någonting. Men eh, ja, ser man bortom reklamen och eh, plagiaten så är Mac and Me väldigt harmlös- men det är mest för att den är så tom det, det finns inget där men det är heller ingenting som man blir så direkt irriterad på eh, jag kunde åtminstone dra lite på smilblanden ibland när det fatta försöken och, och injuta liv i, i gummi-aliens och i den mänskliga skådespelaren också för den delen men det går inte på, på någon punkt här vilket kan bli någorlunda underhållande vid sina stunder men Ja, Mac and Me, det är, det är en film som är, den är inte ett, ett inkompetent vrak eller en, en skitfilm som är så dålig att den, den blir bra och underhållande. Den, den landar någonstans mittemellan. så jag känner mig nog ganska likgiltig här. Ja, det är en dålig film men den är inte så dålig att den, den gör mig direkt arg och den är inte så dålig att jag uppskattar den ironiskt. Men eh, det var väl intressant eller något att ha fått sett på Mac and Me. Men eh, nu har jag gjort det och så är det bra med det. Men jag kunde lika gärna låtit bli tror jag. Ja det var ju åtminstone inte ännu en, en katten i hatten. Det kan vi vara tacksamma över. Men du har helt rätt. Alltså den här filmen den är... Den är så tandlös och så intet att hade man inte sett den så har man inte förlorat någonting. Skådespeleriet är blekt, rollfigurerna är ännu blekare, Kamerarbete och bild är... Ganska ointressant och generiskt. Det enda som sticker ut det är utomjordingarna och det är därför att de ser så extremt horribla och dåligt gjorda ut att man kan inte ta dem till sig. Kom ihåg att det här ska vara de, de gulliga utomjordingarna som ska få hjärtsträngarna att vibrera. Man ska tycka om de här, man ska, man ska känna för de här, man ska vilja deras väl. Men när de sitter och plutande stirrar på en så kan man inte göra annat än att känna ett, ett riktigt obehag faktiskt. Jag vill säga att det här är en av de värsta skitfilmerna jag har sett för det är så jag har sett att den har titulerats. Men faktum är att den är så harmlös och ointressant att den, den är inte så dålig. Den är en enda lång reklamfilm ja och det är ingenting jag på något sätt hyllar eller tycker är en bra idé. Däremot så måste jag erkänna att jag tror att den här kan bli riktigt underhållande att titta på om man är ett kompisgäng, om man sitter och tittar på den samtidigt som man dricker något gott och slappnar av och kan skratta åt allting och riffa till den ordentligt. Som en seriös film, nej. Den är inte bra, den är usel på alla fronter, den är meningslös på alla fronter och jag kan inte ens rekommendera den till en regnig söndag. Då spenderar man nog sin tid bättre med att sitta och stirra ut genom fönstret för om inget annat så har man ju suttit och sett verkligheten. <laughs> ja, ja, ja, ja, verkligheten Det är någonting som, som verkligen saknas Här i, i Mac and Me Och, och ja, jag tror även Att en trist Vi från ett fönster kan vara mer Intressant än, än Mac and Me men ja, man kan göra det, det roligt med, med kompisar, det tror jag är alldeles säkert. Men jag vill då passa på att varna er för att göra det inte till en dryckeslek där man ska ta sig ett järn varje gång man får se en produktplacering. För då tror jag det kan vara det, det sista ni gör här i livet. Ja, då riskerar man någon en alkoholförgiftning halvvägs in. Det är inte någonting vi rekommenderar. Undvik! Men om vi lämnar den här filmen nu och försöker skaka av oss läsksuget eller den här uh, oförklarliga känslan att jag vill ha en hamburgare och titta framåt istället så... Ska vi visserligen hålla oss kvar i fantasins värld men det känns som att det här, det här är någonting där man har satsat mer på att eh, få till en historia, få till rollfigurer och få till någonting som blir eh, hjärtsträngsvibrerande. Men nu har man ju baserat på en klassisk barnbok som jag vet att många tycker om. Och därför så är det ju ett tungt arv man ska försöka gestalta. Ja, det är det verkligen. Här är det en kär barnboksklassiker som har fått liv. Och ja, det är in, inte utan att man är lite nervös här också. Jag har fortfarande katten i hatten i, i färskt minne och vet hur illa det kan gå. Men ja, ser man på de som ligger bakom så känns det någorlunda betryggande. Men ja, jag vet inte ändå. När det gäller filmatiseringar av den här författarens verk så ja, kan det bli lite märkliga resultat emellanåt. Det kan det sannoliken för det finns bra adaptioner och det finns mindre bra adaptioner om vi säger så, hust hust harkel harkel. Och man blir ju nyfiken på om de har lyckats fånga rätt känsla i den här filmen eller om det blir ännu ett tillskott till de misslyckade adaptionerna. Nu är det mycket digitala animerat som är involverat här och det kan bli intressant minst sagt. Görs det på rätt sätt så kan det bli en fantastisk upplevelse. Är man lite slavig eller går lite för nära det uncanny valley så kan det bli en sån där eh, ja, hårresande upplevelse när det egentligen ska vara gulligt och mysigt. Och ja, jag vet inte riktigt var vi landar. Trailers och sådant ser ju lockande ut men jag, jag håller mig skeptisk. Inte för att mina förhoppningar inte finns där men just därför att vi har gått längs den här stigen förut och det är väldigt lätt att bli besviken. Ja, jag, jag känner nog lite grann samma sak här men eh, ja, mycket beroende på att just barnboken det har jag fina minnen av och... Ja, jag, jag vill inte se det riktigt behandlas på det sättet som det, det, det gärna blir med, med digital animering och överanvändandet av sådan när tekniken kanske inte tillåter användandet så som de hade tänkt sig. Så ja, det är lite så att jag riggar tillbaka men nyfikenheten är ändå så stor och jag bara måste se hur de har realiserat den här storyn för... Ja, det, det är ju en, en story av stora mått om man säger så. Ja, jag kan ju inte förneka att förhoppningen är jättelik och jag är vänligt sinnad. det måste jag säga. Även om jag är skeptisk så, så vill jag att det här ska gå bra. Så jag håller tummarna för att det, det kommer att bli en, en positiv upplevelse som vi kommer att prata om, men... Det återstår att se vad det barkar. Jag menar det, det kan bli en, en riktig mysig klassiker och det kan bli ett, ett riktigt rejält stolpskott. Men med, med kompetent folk bakom så, så ja det, det känns som att eh, viljan finns där, kompetensen finns där och eh, det är ju en person som har åtskilja succéer bakom sig kan han göra ett snesteg och äh, få det här att kollapsa ja det, det, det har snubblat åt det hållet förr äh, med den här regissören men äh, med en sån här saga så ja, han, han borde väl kunna fixa det här, han har klarat av äh, värre saker i, i sitt liv tycker jag så äh, en, äh, en liten saga om en stor äh, Vänskap, det, det ska väl ändå gå an och filmatisera tycker jag ja men då håller vi oss positiva och rör oss mot nästa möte med jättelika steg men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart